Не тому, що чекала гостей. Просто так, для себе. Для себе, бо вона заслужила і чистої серветки, і міцного гарячого чаю, і навіть трішки тортика. Підхопила зовсім не таку важку, як здавалося, уночі сумку. Почала розпаковувати. От вона, смакота. Маля завжди привозила з Німеччини щось смачненьке, для себе і для гостей. Привозила багато, цілими пакунками. Коробки залишалися в машині. До сумки вона поклала тільки найнеобхідніше – на сніданок. Вона заслужила цей сніданок. Цю чисту серветку. Цей запашний, свіжий, немов щойно з печі ромовий кекс. Цю шоколадку з горішками. Ці горішки без шоколадки. Ці крихітні на один зуб тісечка в коробці. Вона взагалі усе це заслужила. І нехай собі Талія думає про неї що хоче. Заслужила і день відпочинку. Тому зараз вона вимкне телефон, напустить гарячої води у ванну, приготує ромовий коктейль з морозовим і влаштує собі лінивий день, про який мріяла упродовж усього того божевілля, яке почалося щойно перетнула кордон Польщі. Ні, сьогодні вона не думатиме про всі жахи, які ще голучками сиділи у спині і кололи холодно і гостро при кожному доторку. Сьогодні лінивий день, ванна пінилася, Запашним і густим. Піна приємно лоскутала ніжки, маленькі, зовсім дитячі, з кругленькими рожевими пальчиками. Лягти, зануритися, відчути, як кров нарешті вільно струмує тілом, а не таємно, крадькома, нишком. Знову задзвонив телефон. І нехай собі. Її немає вдома. Телефон надривався, кликав, а потім захрип і замовк. Валя занурилася у піну спогадів. Чомусь отут, у ванні, до неї завжди приходили гості з минулого, з отієї малосімейки, щось з іншої подібної за розмірами, але такої чужої, ворожої за духом квартири, де вона залишила Станіслава. Не хотілося згадувати ці дні, немов вихоплені з фільму «Страхіть», не хотілося особливо зараз у теплих розкошах води і піни, та пам'ять послужливо вимальовувала не лише в думках, а майже на тілі сліди коханих рук яким жорстоким та водночас і добрим було до неї життя. Вже тепер з висоти свого досвіду, набутого в жорстоких боях, так, саме у фізичних, фульконтакт боях із життям, вона зрозуміла, чому і навіщо їй на зорі юної закоханості послали саме Станіслава з його пропитою душею, з його зраненою психікою, з його збоченою уявою, з його друзями, страшнішими за ворогів. Життя вчило її, вчило виживати, готувало до випробувань, які лежали попереду, розписані на багато років, немов розмітка на трасі. І без цієї школи, без готовності тримати удар, а потім і бити самій, вона пропала б, загинула в абсолютно фізичному сенсі. Школа виживання тривала, чомусь саме моменти перемог, години торжества. Коли Валі вдавалося виграти чергову партію в поєдинку гігантів, пам'ять послужливо підливала дьогтю в барильце меду, кличучи з минулого тіні тих, хто колись перемагав її і тим готував до майбутніх перемог. Коли Стас уперше побив її, Валя довго не виходила на люди. Через знайомих у театрі Станіслав узяв для неї лікарняний. І Валентина тижнів за два сиділа вдома, оточена увагою у найніжніших її проявах. Стас взявся за розум. Користуючись величезною своєю популярністю як актора, він зробив крок, на який раніше ніяк не погоджувався. Погодився бути ведучим на весіллях. Раніше навіть чути про таке не хотів. Я, Станіслав Доброчинський, повинен наче клоун розважати п'яних гостей у сіляких невігласів, які нічого не тягнуть у мистецтві та ні за що. А тут нарешті погодився. Спокусило запрошення від дуже крутого бізнесмена, який хотів випендритися перед товариством. Бачите? Самого Добручинського запопав. Усім відмовляв, а мені не зміг. Сам Ромео вестиме весілля у моїх дітей. Спокусила ціна, а потім сподобалося. Весілля на театр. Там немає завіси. Ніщо не віддаляє від залу, від захоплених, закоханих, Зачудованих, залюблених у тебе глядачів, оплесків, добрих слів, квітів і поцілунків. А іноді й подарунків, а іноді й запрошень.